kéred a felét? Biztos? Megkérdezem a kurtást. Van egy fél, másik, kéred? Te biztos? Így tovább fog tartani. Yeah, I am Ha kidobtam a műanyagtokot a szemétbe, akkor onnan már nem élik visszavenni, akkor sem, ha nem látja a Krisztát, ugye? De észre fogják venni. Kimentem. Onnan hoztam vissza. Pulcra. Jó. Nem akarok gyorsan enni, mert akkor meg aztán majd hogy kell. Szerint ebben hogy még megmossam a kezem? Megfogad hm. ki fogat most. Tessék mondani, ezt már a műsor? Szerintem a kultás jobb gitárjavító, mint hogy mosogat. De nem ezért szeretjük. No, nem hoztam morzaporszívot. És apukám itt hozt megenni a maradékot is. Egy kis almát beledörzsöltem ebbe a postóba. Többen írtak, hogy hol a tegnapi műsor. A tegnapi műsort töröltem. Valaki megkérdezte, hogy miért. Azt írtam neki, nem szerettem. Ennyi. Engem mindenki nevelt. Annak idején volt egy éjszakai műsor. A magyar televízióban. Kúti Judit volt a szerkesztő műsorvezetője, de a szerkesztője mindenképpen. És én valamiért élő műsorban, ahogy ezt a Bóc megkövetelni, élő lebonyolítású műsorban, valamit demonstrálandó, mondtam, hogy iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfej Facebook oldalát. Elkezdtem ugrálni, Paksaméta újságon, amit emlékezetem szerint én vittem oda be, elvégre miért is lett volna a stúdióban egy Paksaméta újság. Ezt követően Kóti Judit azt mondta, hogy én biztos, hogy nem vezethetek műsort a magyar televízió éjszakai műsorában, mert miféle dolog ugrálni este élő adásban egy Paksaméta újságon. Ez nem kérdés volt, ez kijelentés volt. Nagyon sok eszközöm nem volt, Tomásul vettem. Annak idején a Kalipszó rádióban, az se teljén a szelektáltam a hírek között, ugye ott a műsorvezetők olvasták fel a híreket, és azt mondtam, hogy ez fontos, ez nem fontos, ezt nem olvasson fel, ezt csak részben olvasson fel, és kisvártatva feljöttek a hírszerkesztőségből, ott van ilyen, vagy volt ilyen Magyar Rádióban, kis hiá megvertek, és azt mondták, hogy így nem lehet viselkedni. Ez nem igazán kérdés volt, tudomásul vettem. Bétót László nem volt kút Judit, és emiatt nekem nem kellett abba hagynom a Kalipszor rádióban a műsorvezetést. Valamikor 85-86 tájékán az követően, hogy el kellett hagynom az express hirdetési újságot, ahol olvasószerkesztő voltam, Siklósi Norbert birodalmában ilyen is volt, express hirdetési újság, és ott olvasószerkesztő, sok nagyjal lehetett ott együtt dolgozni, azért akkor nem kitelepítették az embereket, hanem ilyen helyen dolgoztak. 80-as évek, szocializmus, vagy ma mondják, kommunizmus. És ott csináltam egy riportot, Amben kvázi kibeszéltem az Express hirdetési újságot, legalábbis ez fogalmazódott meg, nem voltam lojális. Kitették a szűrőmet, és nem sokkal később feltültem, a magyar rádióban külsősként. Külsősnek azt nevezték, aki a belsősök számára, aki státuszban voltak, akiknek műsoruk volt, bedolgoztak az arra egyébként alkalmasnak vélt személyek. Akik ott ragadtak, azok később belsősök is lehettek, és ő belőlük lett szerkesztő műsorvezető, akik aztán külsősöket alkalmaztak. Soha véget nem érő folyamat lett volna, hogyha a 2020. szeptember végén el nem hagyom a Magyar Rádiót, ahol nevelkedtem. Sok mindent ott tanultam meg, alapvetően ott szerettem bele abba, amit most is csinálok. Elévülhetetlen érdemeik vannak embereknek, Miancsik Zsófiától Bétót Lászlóig, és nem tudok mindenkit felsorolni. Beavattak és bevezettek egy olyan birodalomba, ami az akkori Fia Jánosnak maga volt az éden. Bétót Lászlónak az az érdeme, és az ünneve neve azért szerepel többször, mert Hideasi Eleonóra, akkor még Jónásni Hideasi Eleonóra ajánlására bevett engem a Kalüszó Rádió 873 alapcsapatába, és ott olyasmit próbálhattam meg, amit a Magyar Rádióban korábban, a szocializmus éveiben senki. Egészen a Magyar Rádióból való távozásomig folytathattam ezt a tevékenységet, amely alapvetően meghatározta a későbbi működésemet. Ebben a közel 15 évben a legkülönbözőbb kereskedelmi csatornáknál tűntem fel a televíziót, illetve sohasem élveztem azt a szabadságot, és sohasem kaptam meg azt a lehetőséget, amit a Magyar Rádió biztosított. Sokáig volt bennem emiatt irítség azok iránt, akik mind a két helyen szerepelhettek. Népszerűség, pénz, etc. okám, de aztán volt bennem annyi bölcsesség. Talán, hogy napirendre tértem a helyzet fölött. 2020. októberében elszerződtem a Magyar Rádióból, és elindult a Kejfej Jancsi. Ki számolni, ez nagyjából 23-24 éves sorozat. Kevés luk van benne. Azok a lukkak azért jöttek létre, mert amikor az egyik műsorszolgáltatót elhagytam, nem mindjárt jött a következő. Amikor a civil rádiót el kellett hagyni, mert hogy... A frekvenciáját nem hosszabbította meg, akkor talán még az ORTT, de lehet, hogy az már az NMHH volt. Akkor a Spirit FM korvin Tibor, és... Németes Szilárd nyújtottak kezet, és ennek elsősorban azért volt jelentősége, mert korábban már feltűntem az ATV-nél, és ott nem a legbékésebb körülmények között távoztam. Nagyvonalan visszafogadtak, és elindult a kejfej az akkori Spirit FM-nek még egy ilyen relatív korlátozott frekvenciája, mert a vételi viszonyok nem voltak egészen kiválóak, és korvin Tibor és németes Szilárd jó voltából valamikor 2000 Ugye 2019. december e tájékán szerződtem a Spirit és valamikor 2020. márciusa második felében következett be az a csoda, hogy hát nem azt mondom, hogy a frekvenciát pótlandó, vagy kiegészítendő, de lehetőséget kaptam arra, hogy a Rádió műsorom imáron tévés közvetítést is nyerjen, és egy időben ment a rádióban, és ment a Spirit televízión, ami akkor számomra kiemelkedő jelentőséggel bírt. És nem tartott nagyon sokáig ez az együttműködés, hiszen 2020. december közepén eljöttem az ATV-től, és az ATV-től való távozáson következtében elhagytam a Spirit fm is, az a márciustól decemberig eltelő, hát körülbelül háromnyed év, meghatározó jelentőséggel bírt szintén a kommunikációban eltöltött életemben. Amikor 2020 közepén felmondtam az ATV-nél, pontosan az ATV-nél nekem mondtak fel, a Spirit fm pedig én mondtam fel, életemben először cselekedtem olyat, amire korábban képtelen voltam. Én nagyon tudtam ragaszkodni, atavisztikus módon tudtam ragaszkodni dolgokhoz, mások számára megindokolhatatlan módon. Ragaszkodtam a szerelmeimhez, mert attól féltem, hogy soha se lesz újabb szerelmeim, vagy szerelmem. Ragaszkodtam a munkámhoz, mert meg voltam róla győződve, hogy soha többet nem lesz állásom. Nem is állásom, hanem munka lehetőségem. Ugye állásom a Kéfejöcsit illetve nem nagyon volt. Ez a félelmem teljesen megalapozatlan volt. Én mégis egy tízes skálán, nagyjából tízes intenzitással éltem meg, akik követték a kejfejjancsit, tapasztalhatták, nem az emlékezet állja útját annak, hogy én ezt letagadjam. Ez az én egész világhoz való viszonyulásomnak volt a következménye, sohasem voltam egy kimondottan az a fiú, függetlenül attól, hogy milyen benyomást keltettem. És volt néhány dolog, amely ha meghatározta az életemet, és azért néhány dolog mindig meghatározta az életemet, akkor ezekhez egészen elképesztő módon tudtam ragaszkodni, és olyan dolgokra lehetett rávenni engem, vagy saját magam olyan dolgokra vette rá saját magamat, ezek megtartása érdekében, amely ma már szinte elképzelhetetlennek tűnik. Sokat köszönhetek ezügyben is Honpola Kristinának és sokat köszönhetek Ez Gábornak a pszichiáteremnek. Nem minden pont úgy alakult, ahogy szerettem volna, de hát ha hülye vagyok, vagy alkalmatlan, akkor immáron felnőttként vagyok hülye és alkalmatlan. Nem hivatkozhatok arra, hogy egy későn érő típus vagyok. Vagy hivatkozhatok, de hát nem áll a helyt. Annyiban tartozik ez ide, hogy amikor 2020. decemberében azt mondtam, hogyha nem tarthatom meg a civil a pályán címűsoromat, akkor a rádióban sem maradok. Annak az volt jelentősége, mert életemben először, először is, és az ember azért ritkán tud mondani. Tettem olyat, hogy felmondtam valahol, miközben egyáltalán nem volt másik alkalom. A semmi léptem. Azt éreztem, hogy a szuverenitásom, az autonómiám, a személyiségem teljesség és épsége úgy marad meg, hogyha én ezt a felemás megoldást nem fogadom el. Hogy az Isten, vagy a véletlen honorálta jutalmazta ezt a döntésemet, nem tudom, de talán 48 óra sem telt el, és felhívott M. Kis Csaba, és munkalehetőséget ajánlott a 168 óránál. Teljesen nem voltam képedve. Jó, olyan fantasztikus érzés volt, én fogalmam nem volt, hogy mit kezdtek magammal. Én most 66 éves vagyok, 2020 volt három év, voltam 63 éves. Ugyan nyugdíjas nem voltam még, de nem a nyugdíj határozza azt hogy az ember halbány lilagűze nincs, hogy a reggel felébred, akkor mit kezd magával. Nagyjából másfél évig tartott a 168 óránál a tevékenységem, aminek azért van jelentősége, mert akkor csináltam, készítettem először műsort YouTube csatornán. Az akkori műsor és a mostani műsor között ugyanakkor ég és föld a különbség. A tekintetben, hogy ha bár a 168 óra, Elég sajátságosan működött, és ezt még egyszer vagy megírom, vagy elmesélem önöknek a kíváncsiakra, rá, de csak egy esernyőt biztosított fizetést kaptam. Volt, amikor leírták a cikkeimet, amik Pion és Csider nem mondtak föl. Sok minden volt. Dolgoztam egy stábbal, dolgoztam több stábbal, hiszen a Hüvesvölgyi úton is dolgoztam, a Panonia stúdióban aztán átmentünk a mindig összetéveztem az utcákat, így aztán inkább nem mondom. A Milton Friedman Egyetem az milyen utcában volt Jánoska? Balás Béla vagy? Nem Balász Béla. Bálint György. Bálint utcában volt. Itt vagy még? Bálint György utcában volt. Emlékszem hosszú időig nagyon féltem, mert egy olyan utszakaszon közlekedtem, ahol egy egyirányú utcában közlekedtem visszafelé, és mondták, hogy itt van lámpa, vagy van valami kamera, és az fölveszi, és engem kegyetlen meg fognak büntetni. Egészen elképesztő dolgoktól tudtam félni. Például nem féltem kilépni a semmibe, de akkor konkrétan azt hittem, hogy én emiatt fogom elveszteni a jogosítványomat, és fogom elveszteni az anyagi jólétemet, mert ki fog perelni engem Pintér Sándorizzenekar a különböző büntetésekkel, mert egy irány utcában visszafelé haladtam X alkalommal, de aztán soha többet. Nem mondom, hogy elépült, lehet, hogy még kikeresik ezt, és most fogok el lehetetlenülni, de ebben a mai műsorban számos önvalomást teszek. tettem. Az a csapat, amelyel már a Bálint utcában dolgoztam, személyleg nagyjából lefedi azt a csapatot, akikkel most dolgozom. Egy vagy két ember, de leginkább egy ember hiányzik belőle, vagy belőlük. Ott akkor kevésbé volt jelentőség, egészen más körülmények, és hangulatban zajlott a kejfejancsi. Kicsit lelketlenül fél profi, vagy negyed profi körülmények között. Június 24-én volt az utolsó műsor, 2022-ben, utána néztem. Akkor már a, hogy hívják ezt az éttermet, Kárpátia, vagy nem Kárpátia, hogy Európa, Európa biztró így hívják? Az Európa biztró teraszán voltunk, azt is meg tudta valósítani Kurtás András és Lakatos János, és onnan készültek a műsorok. Szép emlék emlékszem az utolsó műsorra, és arra is emlékszem, hogy Mikovic Pálnak nem volt nehezebb Nemet mondani, hogy én ezt nem folytatom így tovább, mint ahogy Nemet mondtam Németes Szilárdnak, miközben lila Lilagőzőm nem volt arról, Pff, talán akkor már nyugdíjas voltam, nem tudom, hogy nem te ekkor ekkora jelentőséga lenne. Én nem szeretem ezt a nyugdíjasságot, kicsit olyan, mint a fosztóképző lenne. Hogy a semmibe léptem ki. Kurtács András és Lakatos János ígéretét birtam, hogy ők eszkábálnak valamiféle YouTube-lehetőséget, de. Havár biztam benne, fogalmam sem volt, hogy mibe kezdek. Annak idején Emkis Csaba és Milkovics Pál maximálisan a, hát, a, a segítségükről biztosítottak. A kezdet-kezdetén mindent megkaptam beleértve, hogy magát a YouTube világát abban a másfél évben, amíg a 168 óránál voltam, nem állíthatnám, hogy alaposan megismertem volna. Az, hogy a YouTube valóba, valójában mi, az 2022. szeptember 12-e óta, mióta a Kejfej innen ebből a nyolcadik kerület ingatlanból szól és látható, tanultam meg, és fogom még tanulni valószínűleg nagyon sokáig. Engem nem nagyon feszélyezett sohasem a környezet. Amikor Rádió ültem, piros lámpa már nem volt, de a varázs varázsa másodpercek alatt elragadott. Emlékszem, az Extreme rádióban az volt az első telefon, hogy innentől teleszel itt, mert ugye egy másik műsor volt, elnézést, korhatáros tartalom, mondtam, igen, mire a második telefonáló azt mondta, kipofozunk innen téged, baszd meg. És hát innen kezdődött aztán az, hogy az ember ott is, a Jones vagy végróan segítségével megtalálta egyet. Hála és köszönet Fridéli Lászlónak, aki azóta már egészen mással foglalkozik. De ezt a YouTube-ot, ezt valahogy magamévá kellett tennem, mert itt nem egyszerűen arról volt szó. Tehát ez, ez, ez olyan, mint hogyha a szilárd és a, a gáz és a, a, a, a légnemű és a folyékony halmazállapot mellett valami új halmazállapottal szembesülne vagy találkozna az ember, és nem nagyon találtam olyat, aki ebbe a közegben engem bevezetne, mi hogyan működik. Néhányan tettek bátortalan kísérletet, vagy inkább ne tettek volna. Igazán szabúzének köszönhetem azt, hogy az elmúlt időben azért jelentősen előreléptünk, és megkötöttünk mi itt hárban. Kurtás Lakatos és én Fiala János a YouTube-on. Számtalan dolog megváltozott. Kikerült a zene, a YouTube jogokkal kapcsolatos vitatása miatt. Az interaktivitás jelentősen csökkent, mert ugye az egyidejű követés az minimálisra csökkent. Ha valaki ma megnézi a kejféjancsi nézettségét, akkor azt tapasztalhatja, hogy a politikai tartalmak bírnak a legkisebb nézettséggel, ezek általában 2500-4000 főt foglalkoztatnak, a hétfők, a keddek és a szerdák pedig 5-től 45 ezerig foglalkoztatják az embereket, és hát ez egy óriási különbség ahhoz képest, hogy hónapokkal ezelőtt ezek a számok még jóval 3000 alatt maradtak. Fantasztikus érzés. Nem állítom, hogy a YouTube királya lettem, de külső segítségnek, belső segítségnek, a támogatók segítségének, akik a műszakistábot támogatták anyagilag, akik támogatták magát a Kejfejancsit, Honpula Krisztinának, a Kurtásnak, a Lakatosnak, őszinte hálával tartozom, mert komoly kétségeim voltak a tekintetben. Nem arról volt szó, hogy megfagyok, a Hillary lépcsőnél. Hanem, hogy egész egyszerűen nem beszélem a nyelvet, és az idegenségérzet, amely egy ilyen közegben az embert körülveszi, letaszít a gerincről. És nincs tovább. Mert újabb lehetőség nem lesz. Se YouTube-ban, se máshol. A tegnapi műsor kudarca, az nem a YouTube kudarca volt, az az én kudarcom volt. Van úgy, hogy mint egy gyerek, aki sír és nem tudja elmondani, hogy mi baja. De nem tudtam jól elmondani azt, amit szerettem volna, még az se biztos, hogy volt valami bajom, nem sikerült. A jegyzetet Váji Nagy Vilmosnak ajánlom, elsősorban azért, mert ma vele ebédeltem volna, azonban annyit késett, hogy fogtam magam, és eljöttem. Egy útálágazáshoz érkeztem, két lehetőség állt előttem, vagy elmegyek úszni, vagy írok egy jegyzetet. Az utóbbit választottam. Ennek elsősorban az az oka, hogy ki akartam köszörülni azt a csorbát, amelyet tegnap ejtettem. Hogy sikerül-e, vagy sem, nem tudom. A jegyzet felolvasása után hívhatnak. 061 2 12 Ha hívnak, és abba hagyták, vagy ha nem hívnak, így aztán abba se kell. Azt követően pedig Lakatos János fog demonstrációt tartani avval kapcsolatban, hogy a Patreont hogyan kell használni annak érdekében, hogy a Kejfejancsi olyan anyagi lehetőségekhez juthasson, amely a további virágzását is lehetővé teszi. Mondanám, hogy uff, én beszéltem, de hát most még csak a jegyzetemig jutottam el. Ezt végül is egy e-mail formájában küldtem a magamnak, dörö.fialajonoskuka, gmail.com, feladva 2023. június 20-án 15 óra 26 perckor. Nem mondhatják, szegény ember vízzel fűz. Becsukom, mert nem akarom földönteni, és nem akarom, hogy elászom minden. Lehet, hogy másnak fura, nekem nem az, hogy szinte naponta össze kell raknom a világot, mármint azt, ami a világból az enyémnek tudok. Mert szétesik. Magától. Hozzá sem kell nyúlnom. darabokra, Úgy meg nem maradhat. Ma már nem egyszerűen arról van szó, hogy össze kell újra raknom, hanem arról is, hogy meg Kell értenem, sőt másokkal is meg kell értetnem, hogy miért esett szét. Ez pedig mindent meg kell ismernem, ha másért nem hát azért, hogy tisztában lehessek a veszélyfaktorokkal. Folyamatok részesévé kell válnom, akár mesterségesen is, hogy rájöhessek az úgynevezett mozgatórugókra. Mit miért? Hogyan, mikor? Mindenre és mindenkivel kapcsolatban. És szinte mindent és mindenkit fel kell boncolnom ehhez, tehát preventíven akár én szedem szét, ami jobb, mintha magától történne ez meg, akár élve is, mert az én hivatásom, hogy lélekpatológusként tökéletesítsem a világot, benne talán az enyémet is. Az olyan formára, mint amilyen én voltam vagyok, leszek, mindig bizalmatlanul tekintenek, tekintettek, fognak tekinteni. Már gyerekkoromban fuga, furabogárnak számítottam, nem tudtak mit kezdeni velem, hát még most, amikor deres fejjel csinálom az ugyanazt. A szüleim, elsősorban anyám, másodszorban apám, csak a művészeknek bocsátották meg, ha a világban nem a szerintük szabott szabályok szerint viselkedtek, használták azt rendeltetésszerűen, és hát velem nem művészként számoltak, amikor megszülettem. Harcban telt így tehát az életünk, Tányér ugyan ritkán tört, de a béke sem tartott sokáig. Harci izgalomban telt a kamaszkorom, mert normális hőmérséklettel egy olyan gyáva fiú, mint én. Nem mehettem csatába, és ebből a harci lázból lett később a fokozat, a turbó, röviden, ami olyan magas fordulatszámú létezés jelentett, aminek hatására megnyílt előttem a világ, ahogy a kóhó hője megolvasztja a vasércet. Megérthető vagyok? A részekre széteső világot, a gyengébek kedvéért visszatértem a korábbi gondolatmenetemhez, sem másnapra, sem harmadnapra, sőt, soha többé nem tudtam ismét olyanná varázsolni, mint amilyen korábban volt, és mégis, vagy talán éppen ezért vált a már a szétszedés, és az összerakás, és az újból szétszedés, és az újból összerakás, amiből gyerekkoromban a környezetem sokáig semmit sem észlelt, mert ez gyakorlatilag belül másnak láthatatlanul zajlott. Ma más a helyzet. Ezrek előtt létezem. Néha tízezrek előtt. Kitakarítottál? Kérdezi anyám. Ki? Felelemén. Akkor rend van és tisztaság? Kérdezi anyám. Igen, valahogy úgy. Rend és tisztaság. Felelemén. Az lehetetlen kis fiam. A rendre és a tisztaságra csak törekedni lehet. Azt hiszem, anyám, nem a tisztaságot és a rendet keveselte a kis hanem az általa megkívánt tevékenységre irányuló törekvésemet. Mert nekem a rend és a tisztaság nem úgy és nem annyira volt fontos, mint neki, de akkor még nem mertem ellenkezni vele. Kezdetben feleselni sem. Takarítottam és igyekeztem rendet rakni valahogy a magam módján, miközben nekem más volt fontos. Mindig más. Mert rendnek és a tisztaságnak is voltak előzményei, aminek szintén meg kellett felelnem, nevezzük őket elvárásoknak, és ennek azóta sincs vége, miközben a legeleire nem emlékszem, pedig kellene már mint az első elvárásra. Velem mindig baj volt, velem mindig nem stippelt, stimmelt valami, talán csak azt csináltam jól, hogy fiúnak születtem és nem lánynak, de itt hirtelen vége is van a felsorolásnak. Én ugyan tettem a dolgom, ahogy ma mondják, csak az volt a gond, hogy valójában nem az én fontos dolgaimmal foglalkoztam, hanem olyanokkal, melyek elsősorban anyámnak, másossorban apámnak, aztán a szélesebb környezetemnek, eleinte tehát az iskoláknak, a Sziget utcai általánosnak, meg az apácainak, legkevésbé a Radnóti gimnáziumnak voltak a céljai velem kapcsolatban. Teszem hozzá a vicce, hogy ma meg olyan problémákkal foglalkozom, melyeknek mások nem tulajdonítanak jelentőséget. Ma képes vagyok egy futószallagon tökéletesítgetett munkadarabnak látni magam, vagy egy agárnak, aki előtt dróton húzzák-húzták, és fogják húzni a műnyulat. Nyerni lehet itt, de célba érni sosem, mert a tapsifülest, aki után futok, a következő pillanatban már egy másik agár orra előtt húzzák el. Érénké nénére sajnos már nem emlékszem, de arra igen, hogy Gyuriás tanárunknak meggyűlt a baja velem, és a problémákat nem rejtette véka alá a szüleim mert kifolyólag lett sok-sok ellenőrző beírás, meg intű, meg tanári fogadórákon való velem kapcsolatos panaszáradat, meg családlátogatásokon előadott keservek hosszú sorra. És akkor még nem tudhattam, hogy ez mennyire semmi lesz szűnyi tanárúhoz képest, aki állítása szerint többet szenvedett tőlem, mint Krisztus a kereszt fel. Velem alapvetően soha senki sem volt elégedett. Teszem azt hozzá én magam sem. Mégis fatális félreértés volt a részemről, hogy ezekből, a megfelelési, hogy ezekből egy megfelelési kényszer gyűjtem össze sajna, de való, hogy mégis ezt tettem. Képtelen voltam magasról tenni az elvárásokra, a saját elvárásaimra se figyeltem, sőt, nem, hogy nem. Negligáltam őket, minnek eleget akartam tenni. Igen, minnek, mindenkinek és nagyon. Kísérleteim sosem voltak kecsegtetőek. Reménytelennek tűnt az életem, amikor azt hittem, egyszer valamikor ezzel az attitűddel, magyarul hozzáállással célbe lehet majd érnem. Egy szerelmi bánat ébresztett, az érzelmek előbb fellázítottak, majd útba igazítottak ebben a sorrendben, és rájöttem, segítségre van szükségem. Olyanra, amire a szűkébb tágabb akkori környezetem képtelen lett volna. A 70-es évek közepén a családi körből megismert Ransburg Jenőből csináltam lélekkoordinátort. Hozzáfordultam először, majd másodszor és harmadszor is mindig, mikor elakadtam. Ő mondta, talán rossz volt éppen a hangulata, hogy a pszichológushoz színes és gondterhelt emberek mennek el, hogy aztán gondtalanul és szürkén távozzanak onnan. Nem szeretem ezt a mondatot. De nem tudom törölni úgy, mint a tegnapi műsort, amit legalábbis a YouTube-ról töröltem. Az elégedetlen gyerekből, majd az elégedetlen kamaszból és az elégedetlen fiatalemberből a pszichológusaim, pszichiátereim, akiket összefoglalóan Freudjájnak neveztem, egy nem pont olyan elégedett felnőttet kreáltak, mint amilyennél nélkülük váltam volna. Legalábbis nekem hihetetlenül nagy dolog volt, amikor rájöttem, hogy két olyan dolog után várgok, nevezetesen a szeretetre és a megértésre, melyekhez sem az életmódom, sem a viselkedésem nem vitt, és nem visz ma sem közelebb. Azt hiszem, nem tekinthető véletlennek, hogy riportán lettem, miközben eredetleg író akartam lenni. Mert ebben a szférában hosszú gyakorlás után végre tényleg szabadjára engedhettem magam, élhettem a szenvedélyemnek, élek a szenvedélyemnek, és remélhetőleg élni is fogok, szedhettem, szedek, és fogok szétszedni dolgokat abban a reményben, hogy ugraj, úgy rakjam össze őket, hogy azáltal másoknak is tanulságot szolgáltatok. Mikor mit? És még pénzt is kaptam érte. Korábban is, most is. Mikor mennyit? Rövidre kell fognom a folytatást, Írtam akkor, amikor ezt írtam, mert rövidesen a stúdióban kell lennem, íme itt vagyok. Fiala Jánosként itt könnyebben tettem szert kapcsolatokra már, mint a médiában, mint korábban bárhol. Hosszú időnek kellett eltelni, erre mire rájöttem, hogy eznek a munkámból adódó kapcsolatoknak a tépőszilárdsága más, mint azoké, melyekre a munkámon kívüli világban tettem szert. Kár, hogy mire rájöttem erre, már nemigen voltak a munkámon kívüli kapcsolataim. Ezzel együtt jóformán mindent a munkámnak köszönhetek, hogy itt tényleg élve boncolhatok, szedhetek szét, rakhatok össze. Csodákra vágytam, és sok csoda adatot úgy, hogy közben egy közösség tagjának is érezhettem magam. A virtuális létet akartam ekkor már háromdimenziósá tenni. Újból a lehetetlenre vállalkoztam. Megsebzett és megjavított rádiók, tévék és riportalanyok szegélyezték, szegélyezik és fogják szegélyezni az utamat. Most éppen a Youtube-on sebzek és gyújjítok, szedek szét és rakok össze. Közben megházasodtam, született egy lányom, elváltam, ismét szerelmes lettem, van párom, ha bár nem élünk együtt. A világot a magam módján felfedeztem, bár azt nem mondhatom, hogy akárcsak a magam számára élhetőbbé tudtam volna tenni tegnap szerettem volna valamit elmondani. Nem sikerült. Hála és köszönet VNV-nek, aki ma annyit késett, hogy leléptem, nem ebédeltünk együtt, viszont nekiültem megírni azt, amit tegnap nem tudtam elmondani. Bár tegnap biztos nem pont ugyanezek a gondolatok kavarogtak a fejemben. Lehet, most sem sikerült megfogalmazni, amit szerettem volna, de legalább tettem rá egy bátortalan kísérletet. Ha dereng valami, hívjanak 061 061 23 88 12 a telefonszám, 061-23-88-12, aztán hallgassák meg Lakatos Jánost, hogyan tudnának a szenvedélyemhez anyagilag is hozzájárulni. Patreon. Hiszem, lehetnek még közös élményeink. 061 23 88.12. 12 Ilyet általában a YouTube-ban nem mondanak. 9 perccel, most már tizen múlt 5 óra. egy hét 1 az 9, 17 óra 13-ig várok. egy hét az 8, 9, igen. Tehát 3 perc. Ha 3 perc, ha a befut telefon, és utána újabb, akkor beszélgetek önökkel. Ha nem, akkor lejön a fedélzetről, vagy a kapitányi hidról lakatos János. A kormány mellő bocsánat. És előadást tart majd. Figyelek! Jó napot kívánok! Rengei Miklósné vagyok a tegnapi betelefonat. Köszönöm, nem szeretnék önnel beszélgetni. De köszönöm, hogy felírta rá a figyelmemet. 061-253-88-12. Sőt, azt gondolom, hogy alapvetően azok, akik tegnap betelefonáltak, azok már ne hívjanak. Senki sem. Ha hív, olyan hívjon, aki tegnap nem telefonált. 06, 1, 2, 53, 88, 12, 17, 11. 17-12 061-253-88-12 Másodszor 061, 2,53, 2 5 3 12 senki többet Nincs még egy almás pittén, amit bekaphatok. Már csak másodpercek. És már annyi se. János, kölyössz? Aztán helyet cserélünk, mondok néhány mondatot, és aztán helyet cserélünk. Amikor elkezdtem a Youtube-on való létezést, akkor számíthattam a magam részéről három támogatóra, plusz további háromra. A megkülönböztetés az, hogy három támogatót megtartottam magamnak, és három támogatót pedig arra kértem, hogy a műszaki stábot támogassák. Ezek szabad szemmel látható összegek, ugyanakkor arra, hogy a személyzet, amelyben én is beletartozom. Ez egy háromtagú személyzet. Két fős a technikai stáv, és egy fő vagyok én. Tehát az én megélhetésem az többé-kevésbé biztosítva van. A másik két embernek, Kutás Andrásnak és Lakatos Jánosnak, ez, ez már kevésbé áll. Ezzel együtt 2022. szeptember 12 től egészen máig, 2023 június 20-áig ellavíroztunk, és nagy valószínűséggel a továbbiakban is el tudunk lavírozni, azonban ahhoz, hogy a műsor fejlődőképes legyen, és nekem további terveim vannak, amelyeket majd szívesen megosztok önökkel, akkor, amikor eljön annak az ideje, ennek egyébként pénzügyi vonzata is van, ahhoz egyéb bevételekre is szükség van. A YouTube maga ad némi támogatást, egy bizonyos nézettség fölött, ide talán épp hogy elérkezett a Kejfe Jancsi, itt nagyon jelentős összegről nem lenne szó. Itt azonban szembe kell nézni azzal, hogy ha netán véletlen mégiscsak valamilyen zeneszámot leadok, akkor könnyen futhat az ember egy olyan helyzetbe, ahol X számú figyelmeztetés után a YouTube csatorn bevonják, és én ezt eddig nem kockáztattam meg, az itt a félelmemről külön előadást nem fog tartani, mert a félelmemről, az atavisztikus félelmemről már egyszer számoltam. A Patreon egy olyan fizetési mód különböző felületek számára, amelyet más műsorok is alkalmaznak, ennek a bevezetésétől is sokáig óckodtam, aztán a többiek meggyőztek arról, hogy ez egy jó forma, hogy én ezt megfelelően alkalmaztam-e, hogy erre hogyan jöhetnek rá egyébként a nézők és a hallgatók, és hogy milyen számban jelentkeznek, erre tudom a választ nagyjából három hét alatt, vagy négy hét alatt, miközben úgy tűnik, hogy nagyon sokan rátaláltak, összesen három olyan ember volt, aki egyébként befizetett, ami meglepően kevés, ahhoz képest, hogy a korábbi kejfejancsit milyen mértékben támogatták, erre itt most hosszabban nem térnék ki. Valószínűleg az is közrejátszik ebben a mostani helyzetben, hogy nem a lét és a nem lét határán mozog a kejfejjáncsa, amikor pedig ezt megelőzően hirdettem támogatási akciókat, akkor általában azzal uh, álltam elő, hogy ez bizony a műsor létébe kerülhet, és most ilyet nem teszek, tehát nem fogok hazudni. Ami a patreon illeti számomra azért is egy idegen dolog, mert önök nagyon jól tudják, hogy szemben az összes más által támogatott műsorral én korábban ezeket a támogatásokat mindig személyesen vettem át, mindenkivel személyesen találkoztam, mindenkivel hosszal személyesen elbeszélgettem, a leghosszabban ez Tiborral tartott a kapcsolat. Um, és ez számomra meghatározó élmény volt. A Patreon ettől is megfoszt. Ahogy megfosztott a YouTube az interaktivitástól, megfosztott a zenétől, megfosztott az egyidejűségtől, mondhatnám, hogy ez a realitás, de most ilyen közhelyeket nem fogok mondani. Szeretném felhívni a Patreonra a figyelmüket annak érdekében, hogy találjanak utat, módot arra, hogy a műsor egy szabadszemben látható összeggel gazdagodjon. Én a szemmel látható összeget havonta egy nagyjából 250 000 forintban gondoltam elképzelni, és a gondoltam elképzelni is mutatja, hogy változatlanál szemérmes vagyok, mert ez a gondoltam elképzelni a korábbi mondataimban ilyen bonyolultan nem volt jelen, és a 250 ezer forinttal még nem mondtam olyan sokat. Kétségtelen tény, hogy ezt beszorozzuk 12-vel, a nyári szünetet leszámítva kilencel, akkor az egy tekintélyes summa, de nagyjából ekkora summa összejött a korábbi téglajedzéseknél is. Ez a mint száz, arra kérlek majd téged, hogy akkor majd, amikor ez itt elkezdődik, akkor ezt a részt és a terészedet vágjuk ki, és tegyük önállóan a Facebookon láthatóvá. Tehát, hogy ez a részt önálló életet éljen. Tehát, hogy valaki útmutatóként. És akkor beülök kisinasnak, vagy még annak se... Lakatos János mellé, aki megmutatja önöknek, hogy hogyan lehet a Patreon-ral lehet, hogy némi párbeszédet is folytatunk, és megváltoztatjuk a keretösszeget. Ha önöknek a Patreonnal és a támogatással kapcsolatban kérdésük van, 061 8812. Miután azonban a műsorral kapcsolatos reflexiókra adtam időt, és akkor nem jelentkeztek, most kizárólag azok telefonáljanak, akiknek a mostani témával kapcsolatban van hozzászólásuk, vagy kérdésük. Egyéb telefonokkal most nem szeretnék foglalkozni. Te most megszöktél előlem, vagy miért, miért mentél föl? Eddig viszonylag flottul mentünk. Figyelek. Jó napot kívánok, Weperdiné vagyok. Nincs kép. Nincs kép. Ahogy elkezdte a patr Patreó témát. Igen. Émet. Igen. Hova lett? A... A... Igen, nagyon jó, hogy telefonát. Ugye én annyira figyelek arra, amit én csinálok, hogy közben azt kérdezem, akkor. Igen, visszajött. Hát például a pénzre azért is van szükség, hogy ilyenek ne forduljanak elő. A hanyagságot is lehet pénzzel pótolni, az általában személyi kérdés, de ez most nagyon fenyegetően hangzott. De nagyon jól tette a telefonát. Ez ugye az, ami a key Ez a nincs kép, nincs hang, és így tovább, és így tovább. Eljött az a pillanat, hogy helyet cserélhetünk? De most miért húzod az időt? Az Isten még meg volt. Értem, de volt egy negyed órád arra, hogy erre fölkészüljél. Szeretném, ha a Patreon bemutatnád a népnek, és ha kérdésük van, akkor válaszolnál nekik. Hát magamnak egy bekeverni. Jó, rendben van. Szerintem ne tegyük. Jó, igazából azt azért, hogy lekötném itt az elején, hogy én sem értek a Patreonhoz, odáig tudtam ugye megcsinálni neked ezt, hogy létrehozzuk a kejfejáncsinak a Patreonját. <gül> És ugye a legtöbb felület, tehát a legtöbb olyan csatorna, ami Patreonnal működik, ami, ami használja a Patreonnak, a, vagy élvezi a Patreonnak az előnyeit, ugye az azt szokta csinálni, hogy támogatásért cserébe exkluzív tartalommal szolgálja ki a patronálókat. De ugyanálunk most az a cél, hogy szimplán támogatókat gyűjtsünk a kejfejancsinak, és ettől függetlenül mindenkinek minden ugyanúgy elérhető lesz. Igen. Egy És nekünk be van állítva most egy telefonom. És hát az internet? Nem tudom, mivel nem lecsatlakoztál róla, a telefonom automatikusan kikapcsolja. Aha. Értem. Kicsit olyan ez a... Beszélgetés, mint az egész műsor, egyelőre nem vesztettük el a fonalat, nem úgy, mint tegnap. Jó, akkor visszaülsz. Uh -huh. -jaj -jaj. Ezt fel akartam, hogy a telómat. Azért kapcsolt ki a kamera totál. Ezt üzenem az Andrásnak föl, mert bedugtam abba a adapterbe a telefonomat tölteni, és ezt valószínűleg nem bírta. fejancsi a patron oldalát. És ugye itt az volt a probléma, ami jogos észrevétel volt, bár magunkat védve egy picit, én azt mondom, hogy ezt mi is felismertük előbb. És mi is akartunk ezen változtatni, de megvártuk ezzel ezt az élő műsort. Na most... Andrá, amit látnak mögöttem, ugye a kedves nézők, azt az András Bütyköli fönt a hajókormánynál. Leveszem a sapkámat, bármilyen utána, <gül> Ugye nálunk most egy havi 12 dolláros támogatási metódus van, és ehhez szeretnénk hozzáadni különböző Jó, hadd 061-253-88-12, ha önök akarnak kérdezni, de én is kérdezek. Az az összeg, ami eddig összejött, azt egy hónapra ajánlották, vagy ez innentől kezdve rendszeres? Ez ha mindenig az rendszeres egyébként. Tehát akik eddig felajánlást tettek, azok azt mondták, hogy ezt követően ezt rendszeresen vállalják. Így. <hül> Azért, hogy a műsor legyen, hogy a műsor fejlődjön, és egyelőre exkluzív tartalom nincs. Ezt majd később elhatároz, hogy elhatározhatjuk, hogy ez mi legyen. Most egyelőre nem ez feszélyez bennünket. Ha bárki követni akar bennünket, akkor egyébként a Patreonra felmehet, és nézhető, hogy mi történik, illetve kérdezhet. Ha nem, akkor egyszerűen, mint valamilyen termékbemutató nézi azt, amit Lakatos János azt leszámítva, képen a hajával van elfoglalva, számunkra lehetővé tesz. Fontos a megjelenés. <kül> szóval, hogy én az... akkor szembesültem a Patreonon azzal, hogy nem lehet... Ha időként telefonálnak akkor nyom. Nem lehető... Egyszerű, vagy lehet, hogy lehet, én is tanulom, de hogy nem találtam olyan verziót, és ha valaki ilyen tud segíteni, az lenne legjobb, hogy egyszerű felajánlást mondjuk a Patronon keresztül, hanem ugye ez havi rendszerességgel. Ez csörög? Igen, akkor elkennyi. Piros? Igen. Haló? Jó napot kívánok! Sorsference vagyok, és egy ö, ö, teljesen ö, magánügybe. Jó napot kívánok! kérdezném meg. Volt róla szó már korábban, korábbi években, hogy van egy nagyon jó pénzváltó helye, hogyha ezt meg tudná nekem. Szóval, és most az beszéltük a Jánossal, hogy megadunk több olyan lehetőséget a Patreonon, a kevesebb mint a mostani összeg, tehát hogy kisebb összegeket, összegekkel is lehet támogatni a keffejt. A ilyen pillanatban te se tudod azt, hogy egyébként be lehet -e állítani olyat, hogy valaki egyszer támogassa, mert hogy a kisebb összeget állítasz be, az is arra fog vonat, hogy tartást havonta. Igen. Ha bárki ez így tud, mert hogy te továbbra sem tudod. Szerintem nem lehet. Tehát én most ugye Adrás, amit mögöttem lehet, látnak az más. Ha bárki van mondandó, azt lészszeres jelen. Oh, oh, Jó, nagyon szépen köszönöm. De ez sajnos, mert ez ugye. Ahogy írja angol, ez membership, tehát ez uh, tagság, magyarul igen, tehát uh, itt tagságot vásárol az ember, és nem egyszerű, tehát ez nem egy, nem egyszerű uh, adomány, adományozás. Most egy van beállítva, az 12 dollár per hó, de be tudok hogy a következőre egy olyan, hogy 5 dollár de állthatunk bajat is, hogy legyen csak három dollár. Van-e ez ügyben hozzászólás? 061 250 12, aztán megyünk tovább. Ó, ez a... Termék megjelenítés. Még miatt kiderülne, hogy telefonálnak, nem? Minde mind az, aki egyébként érdeklődik, mit tesz? Beírja, hogy Patreon? Ja, igen. Tehát egyébként hogyan megtalálható... Uh, és akkor a lehetőség szerint, akár ha valaki számítógép vagy telefon előtt van, a követi lakatos Jánost, az jó lenne. Tehát beírja azt, hogy... Például beírja Youtube-ot az internetekbe. igen, amit mögöttem látnak, azt Kurtács András csinálja, de ha beírja azt, hogy youtube.com... Elsősor, ugyanaz, akkor ha megtalálja valaki a kejfejancsinak a csatornú, magamat látom vissza. Nagyon jó. Be se kell szerintem jelentkezni egyébként. De hogy találja meg? Beírja a YouTube-ba, hogy Jancsi, és akkor ki fog a... Tehát Már a YouTube-on, a YouTube-on nem lehet egyszerűen, tehát ott nincs kint egyből a... Patreon, de bármelyik videóra most már rámegy valaki, akkor ugye ott a leírásban rögtön ott vagy megszületett a kejfejáncsi Patreon oldal. Tehát ha videót néz valaki, már akkor is videóra kell rákattintani. Például maira. És egy kicsit görgesz akkor ugye ott látszik a leírásban rögtön az, hogy... Annes szerintem nyugodtan vegyél le engem amúgy, mert ebben én nem vagyok fontos. A, szerintem... És akkor na, így a legjobb. Ott már egyből látszik a link, ott már el lehet kattintani. Ez az egyik, ahol a videók, ez, ahol a videók mennek, ott így lehet elérni a Patreon. A másik, és talán ez a legegyszerűbb, az a Facebook. Az ember beírja a Facebookján, hogy mondázt be tudsz jelentkezni Facebookba szerintem. Igen, az a baj nincs. Igen. Mint azt el tudom mondani, hogy az hogy van. Tehát, az Tehát, hogyha valaki a kfj az oldalára rákeres a Facebookon, és megnyitja, akkor ott már egyből megtalálható a névjegyek vagy a névjegyben. A patreon.com per fejancs. Tehát ezen a két oldalon látható. Jó, akkor tehát eljutottunk oda, hogy melyik az a két Tehát módon... Youtube-on a videók leírásában látható, és a Facebookon pedig a patreon.com az van rögtön, hogy megnyitja az ember a Facebookot. Látható már a kejféjancsi alatt. Ugye az, hogy nem kaptunk tanácsot, hogy lehet-e eseti, most mennyi az alsó határ? Egy határ van, vagyis hogy egy adomány lehetőség van. Az... Hány dollár? 12 dollár. Az 12 dollár? 4600 forint. Ami azt jelenti tehát, hogy az durván valamivel több, mint 50 ezer forint egy évben. 4600 szor 12. Igen. Igen. Igen. András, mit Igen. gondolsz? Önök mit gondolnak? 061, 253, 88, 12. Mi az az összeghatár, amely egy évben önök számára vállalható lehet? Jelen pillanatban ez durván 50 ezeret meghaladja, mennyi legyen, és azt havi részletességgel vagy havi bontással fizetnék, tehát per 12 Mondhatnak éves összeget, és mondhatnak havi összeget. Egyelőre nem áll módunkban egyszerű alkalmat mondani, mert arra még nem találtuk ki a megoldást. András? Kelezdük meg, vagy mi lehetnek Igen. De, de meg... nem több kisebb összeg. Lehetne mondjuk a 12 dollár helyett akkor egy, tudom, egy 7 dolláros is meg legyen, egy 4 dolláros is. Egy többet hogy... is lehet? Persze. Tehát 1 12-ig elmehetünk. Egyesével. Most egy van? Egyetlen egy. Azt hiszem többet is hozzáállthatok. Nem gondolom, hogy nem. Nézd meg. Most hozzáadhatok egy 5 dollárosat. Az jó? Hát nézzük, meg! Itt van egy 5 dolláros. Egy 5 dollár az beszorozva 300. Mennyivel? Írva egy 5 USD tu. És az nem, azért csak a forintot nézem. Hát úgy, de nem úgy, nem mutatok. Türelem meg, ennyire nem bánok rosszul. Az 5 az ö, 1700 fx. forint. 1712. Uh -huh. Legyen 5 vagy legyen annál is kevesebb András? Jó, akkor legyen 3. Az, az ugye ezer forint. Igen, az 5 dollár egy évben az körülbelül 20.000 forint, 2500 20, körül van. Évente. És többet is meg lehet adni? Az biztos. De több Te lehetőséget? Igen, lehet, most megadtam egy 5 dolláros, van egy 12 dolláros, és most hozzáadok egy 3 dolláros. Jó, is van lehetőség a Amit én csináltam, Tehát igen. A 3, 5, Látod? András mm -hmm. most rá fog frissíteni. Igen, és az felkerekíti az 1700-at 2000-re. Hopp, ezt nem eszük. Hogy gondolod? Nem <gül> ez ügybe behívnak. Nem, valószínű. <gül> Mit csinál az, aki... Figyelj, élő adásban vagyok, vissza foglak hívni, jó? <gül> A, aki egyébként bejelöli, az hogyan mit? csinálja. Tehát elég kerül ez, és mit jelöl be? András, akkor megmutatod? Tehát, hogyha valaki megtalálja ezt az oldalt, amit azért most már egyre több helyen rá rámegy arra, hogy ő melyik ö, támogatási formát szeretné. Milyen adatokat kell megadni? Regisztrálni kell a patronra, de ha valakinek már van Gmail fiókja, akkor például azzal is lehet regisztrálni. Vagy regisztrál simán csak... Ö, csinál egy Patreon felületet magának, minden Gmail meg egyéb adat nélkül. Én szerintem a legegyszerűbb, az emberek Gmail-jével regisztrál, mert ez es, okay, az eset igen. milyen további adatokat ad meg? Hát amikor befizet, akkor bankkártya adatait kell az embernek ugye megadni. Amivel Amivel, a Patreon az ilyen szempontból vásárlás. teljesen megbízható, sőt, sőt szerintem PayPalon keresztül is lehet ezt a befizetést művelni. Tehát az ember, hogyha megadja a PayPal adatait, vagy egyszer megadja a bankártya adatait, akkor azt a Patreon biztos, hogy Aki, nagyon. Feltételezzük fel, hogy megharagszik rám az illető rossz anyagi helyzete. Bármikor le tud iratkozni. iratkozni. Hogyan iratkozik le? az bármikor meg tudja tenni. Ezt most sajnos nem tudom prezentálni, de ezt a páltásoknál egyébként megtalálja. megtalálja, hogy leiratkozás. Tehát nem élete végéig kell támogatni, műsorra adott esetben Abszolút nem. Igen. Ezeket látom most. A legalsó az egy új ember, az ott, ott történt valami? Nem, ő még nem fizetett. Ja. Ahogy látom. A kérdés az, hogy van-e kérdés? 061-253-88-12. Egyáltalán nem kizárt, hogy záros határidőn belül legyen exkluzív tartalom, de még nem tartunk itt. Még a kőkorszaknak a közepése tartunk talán, ott tartunk, hogy ez a folyamat induljon el. Ez számomra olyan idegen, amilyen idegenséget mutat az, hogy jelenleg nem én ülök a mikrofon és a kamerák előtt. Van egy kérdés... 061, 2, 88 12. Nézzed, hogy villog. Ha nincs kérdés, nincs kérdés. Én nem ragaszkodom hozzá. Szervusz, a Korrán Péter vagyok. Téleképpen kérdezném azt, hogy ezeken ugye mindegyiken van plusz 27%-os áfa. Igen. Ami ugye, ami ugye valószínűleg a tiétek lehetne, akkor tudnát, tudnátok ezt valami ellenszámlákkal, hogy az abból is megmaradjon nektek, mert költséget föl lehet tenni, és akkor az meg tudom maradni még pluszba. Már azért mit tudom, egy, egy 5000 ezer forintnál az ugye már 6400-6500 lesz belőle. Tehát az ügyféren az illetőnek ennyit kell fizetni, amiből 1004 a, a forgalmi adó, amiből én így csinálom a saját vállalkozásomban, hogy, hogy minél kevesebb állfát fizesek, ezért mindenki ellenszámlákat csinálok nyilvánvalóan és akkor azokat az ápákat tudom egy csökkent. Tehát az is meg tudnánk maradni. Hogy erre gondoltatok-e? Hát őszintén nem. Meg szerintem nem tudom, hogy a lehet-e így ügyeskedni. Tehát szerintem a szempontból elég egyértelmű felület. Tehát ezt megadjuk, és ez így lesz. Tehát én nem hiszem, hogy bele tudnánk nyúlni. Péter könyvelő előtt lesz majd, és abban a pillanatban, jelen pillanatban egyetlen befizetéshez se nyúltunk hozzá. Ez jelenleg egy aktív tér, Abban a pillanatban, hogy ez aktívá válik minden szempontból, igénybe veszünk könyvelő segítséget. Én ezt akartam mondani, én szerintem amennyire értek hozzá, nem nagy az ÁFA az egyből a Patreonhoz kerül, és ö, mi csak azt kapjuk meg, ami tehát amit, megadunk jel. egy összeget, és arra teszi rá a Patreon az áfát amit mi szerintem egyáltalán nem láttunk azt valamire, azt most szerintem direkt nem mondom be, azt kifizeti a Patreon a Paypalon keresztül, és az, ami bevittem. Egyéb megoldás is van már, mert létrejött a Kejfejancsi Alapítvány, de arról ennél sokkal többet nem tudok jó. mondani. Van számlaszám, -szám, megalakult, tehát ott majd valószínűleg ez kiküszöbölhető, de egyszerre csak egyet. Az jó, az, jó. az a nélkül, nektek minél több maradjon az a lényeg. Jó, köszönöm, csak ezért kérdjük. Köszönjük szépen. Adjunk meg még egy negyedik lehetőséget Nem, is? Nem, szerintem ez így jó. Szerintem így jó. Adres? Most van 3-5-12. Szerintem ezek már jó Szerintem. Abszolút. A mikrofon szemű. Ha nincs kérdés, akkor nem fogjuk húzni, mint a rétes tésztát. Nem Ugye azt írja valaki XY-n, aki nő, hogy... Ó, oh, most... Ligyszerű. A legutolsót, talán. www.patron.com per kejfej, hát itt ezt, Erre az. Ez a legegyszerűbb, igen. Ja, hát igen. Jó, én már akkor már nagyon 27. százra vagyok, bocsánat. A legeslegegyszerűbb tényleg az, hogyha beírja valaki az internetnek a keresőjébe, hogy www, még a www-t se kell per kejfej, és akkor egyben ezt fog. Ha, elénk tárul. tárulkozni. Jó, akkor egyre helyet cserélhetünk. Ugye az ott a felnár ugda. Semmi se fog felrúgni. Az a kérdés, hogy van-e kérdés. Ha nincs kérdés, akkor a mai műsor ezzel véget is ért. Volt neki eleje, közepe, vége, hogy értelme volt de azt nem nekem kell eldöntenem. Valamint köszönültem a tegnapi csorbán. 061-253-88-12-1741 van, ami pont 13, nem állunk jól, de 5 óra 43, az pont 12, és akkor még két perc van addig, hogy telefonáljanak. Holnap Czeroszki harry lesz, ha minden igaz a vendégem csak hangban. Beköltözött a vihar a hangszóróban, drás? Igen, de... 0612538812 másodszor... Igen, figyelünk! Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy a kejfeljánci alapítvány az ősztől lesz? A kejféjancsi alapítványról most csak azt tudom mondani, hogy van azzal, arról továbbiakat, az íg egyett a világán nem. Ezt az én támogatóim hozták létre. Én abban a biztos reményben, hogy nekem jót akarnak, elvállaltam ennek az elnökségét, úgyhogy én most már egy alapítványi elnök vagyok, úgy nézem, rám, de ez a maximum. Tessék? Aha. Kuratóriumi, kuratóriumi elnök. Hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, hoppá, kis hoppá, de semmi más nem tudok. Ennyit. Egy tartalom nélküli kuratóriumi elnök vagyok. De ezzel Magyarországon nem biztos, hogy a páromat itt kitom. Még mielőtt további szellemességeket követnék el, az a kérdés, hogy 0612538812 senki többet? Nem túl bonyolult a helyzet. Van néhány fafejű, mint én, és... Még az én korosztályomból vagy az én mentalitásomból adódó olyan személy, e, aki számára ez nehézséget okoz, itt alapvetően két dologról van szó. Akaratról és képességről. Ha akarat van, és képesség nincs, magyarul akarnak támogatni, de nem tudnak, sajnálom. Kívánom, hogy kerüljenek minél hamarabb abba a helyzetbe, hogy tudjanak támogatni. Van olyan hogy képesség van, de nincs akarat. Hát nézzék, az a zákson tipikus esete, abban az esetben valaki kurva gazdagát tehetne, de nem akar. Hát minket gazdaggá tehet, ilyen is van. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a Kejfejancsi követői között ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfejancsi YouTube csatornájára. hik Hipp és hopp e, már e, 5200-nál tartunk, nemrégen még 4500-an voltak feliratkozva, de a legutóbbi Bakács plusz három, csak is szoktam nevezni magamat is az egyiket, az egy a számba tudom be, tehát a Bakács Pion Csider Fiala az már a 6500-at is meghaladta, miközben sokkal alacsonyabb számokat produkált, magyarul e, aktívan, hetente immáron öt műsort figyelembevéve 25-30 ezeren követik a műsort, ami egyáltalán nem biztos, hogy minden alkalomban más, de ha az egyes nézettséget összeadjuk, akkor a 30 ezer már nem egy túl magas szám öt műsorral számolva, ezt korábban nem mondhattuk el, ebből a számból elvileg adódhatna az, hogy ezek között számos olyan ember van, aki képes és tud is támogatni bennünket a Patreonon keresztül. Ha kérdésük van, dörö.fi gmail.com, és hogyha nem tudok válaszolni, akkor megkeressem a megfelelő szemét. Ezt követően kíváncsian várom, hogy az anyagi háttere a kejfejancsinak mennyire gyarapszik, és ennek függvényében, vagy ettől teljesen függetlenül elmondom, hogy milyen tervekkel rendelkezem szeptembertől, de egyelőre minden nap kísérleti műsor, egyelőre minden nap utolsó adás, egyelőre minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ez a hét adott, holnap Czeroszki Erdélyet, majd a csütörtök és a péntek adott, a jövő héten lesz hétfőn, kedden, szerdán élő lebonyolításom olyan, hogy én csak ideülök és azt mondom, hogy beszélgessünk, olyan, soha többet nem lesz a tegnapi nap után, de olyan, hogy bizonyos témák hallatán felajánlom a telefonálás lehetőségét, mint ma, ezt továbbra is napi renden tartom, legfeljebb nem élnek vele. Ez vállalható az élő lebonyolításuk egy számára. Miután a 06.1.250.388.12 senki többet negyedszer mondást nem ismerjük. A kérdés az, hogy valaki itt akar -e még bármilyen um, hozzászólással vagy kérdéssel élni, vagy elköszönhetek. András, részedről a fákjás menet? Ugye akkor abban maradtunk, hogy te 14-én el tudsz jönni, ugye? Az utolsó műsor. Oké. Okay. 14-én így. Ja. Hát akkor már ennyit. Zárjuk be. Figyelek, figyelünk. Szép jó napot, fia hogyha jó hogy jó párszor mondta, hogy tud egy jóval utaváltót. Elnézést. Igen. Ezt ön se gondolja komolyan. Viszont nagyon kitartó. Egyébként figyelj, ez, ez, ez Budapest, tehát ez, ez az élőleponyodású élő műsor varázsa. Egyébként, ha a valutaváltók, utcai valutaváltókat beüti a Google-ba, akkor kiadja ezeket összehasonlításképpen, hogy melyik mit ígér. Ennél jobbat valószínűleg én sem tudok mondani, tehát akit én ajánlottam volna, az nem valami zúgkereskedés, ahol azt kell bemondani, hogy lakatos, és ott kinyílik egy ablak, és akkor onnantól kezdve sokkal többet adnak, vagy sokkal kevesebbért. Ez a lehetőség ez ön előtt is nyitva áll, hogyha egyébként a Google-on keres. Keres és talál. De ez olcsó poén volt. De nagyon jó esik a kitartó érdeklődésre. Isten ha tudnám kívül az örként hogy XY egérírtást szalonnával egérírtást vállal. Na jó, elrámolok, amíg rámolok, addig lehet minket hívni, utána is lehet hívni, de akkor nem reagálunk. Akkor csinálja, légy szívesen. És ezt mikorra csináld meg a jövét, te megcsináld? Égáldja nöket.